viitorul guvern al patriei noastre. Acum, sigur că suntem în situația în care vom înțelege și noi ce ni se întâmplă după ce vom afla mai multe detalii. În același timp însă, fiind vorba de guvernul țării, aș vrea să vă fac câteva precizări de ordin constituțional mai degrabă, rar respectate în țara noastră. Constituția României, care da, este o republică semiprezidențială, dar cu accente parlamentare, prevede un rol important, un rol de jucător politic important pentru primul ministru al României. Acesta este doar nominalizat de președintele țării la propunerea partidelor sau partidului, de fapt, care câștigă majoritatea sau al unei coaliții de partide care îi demonstrează președintelui că ar putea face majoritatea în Parlament, după care el este cel care trebuie să-și aleagă ministrii și să-și facă uh, programul de guvernare. Membrii guvernului, deci inclusiv primul sau mai ales primul ministru, răspund solidar pentru deciziile și pentru îndeplinirea programului de guvernare. E, în țara noastră nu s-a întâmplat întotdeauna așa, știm cu toții că, na, contează bineînțeles și influența partidului și, mă rog, influența primului personaj din partidul care a câștigat alegerile, iar astăzi știm cu toții că cel mai important personaj, cel mai puternic personaj politic din țara noastră, este Liviu Dragnea. Așa că astăzi o să vă cer dumneavoastră să vă puneți în locul Liviu Dragnea și să vă gândiți pe cine ați propune să fie prim-ministru al României pentru perioada următoare. Acum nu știm să... Adică e prematur să analizăm dacă Dragnea ia în calcul, de exemplu, ca până la următoarele alegeri să existe un singur guvern sau ar putea face o nominalizare având în vedere schimbarea guvernului după o perioadă de timp în funcție de evoluțiile economice. La un moment dat s-a vorbit de Vasile Dâncu, eu cred că această variantă a picat și că ea era doar o variantă de scăpare pentru cazul că PSD-ul ar fi obținut un scor mic la alegeri și atunci ar fi fost la limită cu majoritatea, ceea ce nu este cazul astăzi. S-a vorbit foarte mult despre faptul că Dragnea se va propune pe el însuși având în vedere scorul în alegeri. Mie mi se pare noaptea minții chestiunea asta și nu cred că mai merită să o dezbatem, dar vom face asta dacă dumneavoastră considerați. Asta pentru că pur și simplu Liviu Dragnea este un condamnat penal aflat în timpul uh, uh, executării pedepsei sale de condamnare cu suspendare. Are... Șapte luni de când a fost condamnat, la 2 ani cu suspendare și patru ani de probă după aceea. Sigur că Liviu Dragnea poate merge și pe un premier popular. Are în partid în momentul de față. Mie mi se pare că primarul Capitalei Gabriela Firea este cel mai popular personaj, nu știu dacă din politică, dar din PSD, sigur, în momentul de față. Observă o mișcare oarecare, oarecum ciudată și în ceea ce privește primarul Craiovei, care a declarat că va candida la aceste alegeri doar pentru a trage în sus scorul partidului, după care va demisiona din Parlament lăsând locul următorului de pe listă, Astăzi Olguța Vasilescu a spus că va face așa cum îi va spune Dragnea sau mă rog, partidul, cum va decide partidul, dacă va renunța la mandatul de primar sau la mandatul de deputat. Olguța Vasilescu are însă și ea probleme penale, însă nu de dimensiunea celor lui Liviu Dragnea, sau ar putea veni pur și simplu cu o variantă de uh, personaj politic necunoscut din PSD, eventual din echipa cu care a lucrat la programul de guvernare, cu care a și câștigat alegerile. Începând de aseară, un un zvon cu că Florin Georgescu, vice BNR și un fost membru de partid al PSD, a fost ministru de finanțe pe vremea lui Văcăruiu, dacă mai știți, ar putea forma noul guvern al României. Așadar, o să vă deschid liniile telefonice, ascultându-vă argumentele dumneavoastră pe cine ați nominaliza dumneavoastră dacă ați fi Liviu Dragnea pentru postul de prim-ministru și de ce. 0372069599 este numărul de telefon. Bună ziua, Cristian! Uh, bună ziua! Uh, eu, dacă aș fi Liviu Dragnea, aș nominaliza pe Călim Popescu Tăricianu din două rațiuni. În primul rând, uh, dacă lucrurile merg bine... Uh, voi demonstra că nu sunt uh, doritor de putere și doresc doar ca țara să meargă bine Dacă lucrurile merg prost, în al doilea mandat uh, peste patru ani de zile O să spună că din cauza liberalilor și va putea pune un, uh, un alt uh, om În plus, toate ministerele cheie vor fi PSD să Da, să ziceți că e liberal E un fost liberal și o liberal E un fost mut... liberal, în cel mai bun caz. Să știți că programul <gântare> lor a fost Programul lor a fost unul socialist Dacă vorbim de programul ALDE Dar nu, nu, nu, dar Primutarea asta da. Ar crea invidia în liberal Și s-ar putea să-i mai, să mai împartă un Dar nu-i nevoie, că oricum e ia pe la ușa lui <gânt> Adică mai penibil decât liberalii În momentul de față, nu știu dacă salți sunt absolut, absolut de acord cu dumneavoastră în ceea ce În același eu. timp, Cristian va atrag atenția că domnul Călin da. Popescu Tăricianu, care are o personalitate așa foarte elastică, nu știu cum să spun, da. în momentul în care bate vântul așa, intră ca într-un balon de săpun și personalitatea domnului Tăriceanu se umflă. Da. Nu este genul de personaj politic pe care Dragnea să-l poată controla. V nu e asta? Să Pentru Ei, nu. având în vedere că are o majoritate, orice cine de cenzură, depusă de opoziție și uh, în cazul în care Tăricianu nu respectă regulile jocului, îl lasă să cadă guvernul și alege pe cineva -al în momentul ăla, și face un nou guvern. Vă mulțumesc pentru nou... telefon. Vă mulțumesc, Cristian. 0372069599. Bună ziua, Daniel! Bună ziua, bună ziua, Moise, mă bucur că am reușit să intru în direct. Cu tine îmi place emisiunea ta, îmi place, îmi plac dezbaterile care le faci. În, îmi, uh, despre îmi plac Dragnea astăzi, sau I like uh, Dragnea, ca să zic așa. Uh, n-aș zice, n-aș zice, nu. asta e tema zilei, vă urmă. place, nu vă place, haideți da. să comentăm. Ok, uh, eu dacă aș fi în locul lui Dragnea, l-aș nominaliza pentru funcția de prim-ministru tot pe Cioloș. <laughs> N-ar putea să facă dacă a... aveți... să liniștesc apele dacă, dacă eșuază, Nu s-ar liniști, simple... liniști nimic Nu s-ar liniști nimic Să duce gâdea peste el și îl execută Aha. Deci nu, nu cred nu Că are, e posibil așa ceva așa Daniel pierde în vremea pe și tafata. sunt oameni care Stau pe fir cu propuneri poate mai serioase Nu că cioloși n-ar fi o propunere serioasă De prim-ministru, a fost prim-ministru Un an de zile, dar mi se pare că e Imposibil o astfel de variantă Și deși ce rost mai are să vorbim despre ea da. Eu Asta ar fi propunerea, asta ar fi, dacă aș fi eu, Dragnea. Eu sunt convins că, aș... că dacă a fi Daniela, ați face o astfel de propunere, dacă aș fi Dragnea, sunt convins că nici dumneavoastră nu credeți că ați face o astfel de propunere. Bună, ziua, Mihai! Bună, Moise! Moise! Cine este că și eu de aceeași vreme ca și interlocutor dinainte. Eu, ca să schimb gura tuturor și să fac o pace națională, l-am tot pe Dacia Ancioloș. Nu, ascultați-mă puțin. Deci. Ascultați-mă puțin. Deci, presupunând că Dragnea ar face o astfel de prostie, cât e el de puternic în momentul de față, în secunda a doi n-ar mai fi puternic, probabil că i-ar exploda sediu din chisele sub fund. Deci nu se pune problema de așa ceva. Nici n-ar fi natural, n-ar fi normal, n-ar fi firesc. Bă, asta este prearea, poate este și lui. Nu cred. Vă mulțumesc pentru telefon 0372069599. Dă doamne să nu rămân fără telefoane. Bună ziua, Tudor! Bună ziua! Vă ascultam. Uh, oricât uh, mi-ar plăcea să fiu de acord cu tine, cred că o să fiu de acord cu cei doi ascultători dinaintea mea și tot pe Cioloș, ca variantă. De deci ce nu vă întreb astăzi ce vreți dumneavoastră? <laughs> În realitate, cred că Liviu Dragnea se va autopropune în ciuda problemelor cu legea pe care le are. Să vă spun de ce nu cred că... Adică, unul sau ultimul argument de dată recentă pentru care cred că nu se va autopropune e faptul că a declarat mai devreme că președintele a acceptat să primească la discuții ALDE și PSD împreună, ceea ce înseamnă că probabil nu vom avea o criză politică. Probabil președintele Iohannis va merge Pe propunerea lui Liviu Dragnea Da, perfect de acord În aceeași ordine de idei Nu cred că, că cu nu Este cea mai bună soluție da, asta, asta, mai Probabil asta cred și... 5% Dintre alegătorii Care au votat în România Care au votat cu ei, da. cu ALDE sau cu PSD Nu, doar cu ALDE Atât a, cu alde. a luat perfect, 5, Exact Așa da. Și totuși nu l-aș vedea acolo nici pe Dragnea și nici pe, nici pe Etericianu. Nu, nu sunt la curent foarte bine cu personajele politice. Nici nu ale vă cer asta. Lui. Vă întreb să, să judecăm în termen de strategie, dacă ați fi în locul lui Dragnea. V-ați gândit la o personalitate populară? Eu am dat exemplu Gabrielei Firea, eu chiar cred că pe Firea o va propune. Dar asta, sigur, s-ar putea să mă înșel. Da. Nu am informații în sensul ăsta. Sau pe o personalitate mai degrabă necunoscută, un personaj din nou. Din punct de vedere strategic, cred că Firea ar fi pentru, pentru ei o soluție bună. De ce? Stric din punct de vedere strategic, din simplu motiv că Firea, cum ai spus mai devreme, poate fi controlată, spre deosebire de Tăricianul și sunt de aceeași părere. De da? ce ziceți asta de Gabriela că poate fi controlată? Pentru că nu cred că Gabriela, cum spui, are forța pe care o are Tericianu, ca și persoană publică. Mai degrabă aș zice că Dragnea și Gabriela se înțeleg foarte bine. Din ce i am văzut eu împreună pe la televizor sau separați, au o relație apropiată, așa, adică au încredere unul în altul mai degrabă. Da, dar în aceeași ordine de idei este posibil să, ca ei să ne lase să, va, să vedem noi ce vor ei. Asta este întotdeauna, probabil Vă mulțumesc pentru telefon, Tudor Bună ziua, Mihai Mihai, Alo. bună ziua, vă ascultăm Bună ziua Două amenunte Primul, sunt de aceeași părere că Domnul Dragnea nu se va propune al doilea, legat de potențialele nume pe care le va propune, eu cred că nu atât numele îl preocupă pe domnul Dragnea acum, cât calitățile persoanei pe care... Ah, sunt convins, se gândește la cineva A bun pentru România. calități. Da. Nu, eu cred că se, nume, se gândește la anumite calități. Și anume, persoana respectivă va trebuie, trebui neapărat să aibă niște conectori care să răspundă direct la butoanele de, de pe biroul domnului Dragnea. Cum ar fi? Adică uh, niște, niște, niște conectori care se poate să pe biroul domnului Dragnea posibilitatea conducerii. Cum a, fost, cum a fost dâncul la Ministerul Administrației? Asta încercat să spuneți. Mm, poate chiar mai mult decât atât. O persoană care a domnul, domnul Dragnea să-i scrie chiar și discursurile. Foarte interesant. Aveți pe cineva în minte? Mm, nu, sunt, bă, puteți lua... Pe oricine doriți din PSD, aproape pe oricine. Pe domnul Dâncu, de exemplu, nu cred. Nici eu nu cred. Nu mai cred. Domnul Dâncu nu cred că răspunde la butoane la ale domnului Dragnea. Aici nu suntem de acord. În ultimul an de zile a avut, niște, a avut Dragnea niște butoane acolo la Ministerul Administrației ceva de speriat. Adică... Da, dar gândiți-vă că poziția de prim-ministru înseamnă altceva iar domnul oricine... Nu, nu înseamnă altceva. Nu înseamnă Dâncu, foarte mult altceva, altceva, să știți, Mihai. Pentru că o să-i pună niște viceprim-ministri Acolo care o să știe tot ce fac Și nu o să miște absolut nimic fără ei De da, exemplu da. Vă amintesc că puterea La un moment dat îți dă niște sentimente Și îți vine să tai corzile Dacă ești ponta, ești dacă ești ponta da. Și dacă ai în spate Un foarte exploziv și absolut uh, Haotic uneori în exploziile sale Sebastian Ghiță Atunci da sunt de acord cu noastră. Nu mai fost cazuri în istoria noastră post-decembristă de, de, de păpuși care au tăiat corzile de care erau uh, legate și uh, cred că domnul Dragnea se întâlniște ca de foc de așa ceva. Cred că doar, nu, nu știu la cine vă referiți, dacă vă referiți la Adrian Năstase, greșiți. Să știți, n-a fost niciodată păpușa nici măcar a lui Iliescu. Nu, nu mă referam la Adrian Năstase, nu neapărat în PSD, în mai multe... Care, dați-mi un anum. exemplu. Vreți să vă exemplu. spun primii din de după Revoluție? Îi știu la fel de bine ca și dumneavoastră. Vă dau un exemplu. Uh, uh, Corneliu Vadim Tudor a fost creat -a lui Ion Iliescu. N-a fost prim-ministru. N-a fost prim-ministru. -a, a, prim a fost creat pentru anumite lucruri. Mm. Uh, să nu confundăm o trompetă, fie răna ușoară chiar și așa, cu... Uh... Deci postul de prim-ministru într-adevăr îți dă niște părghii dacă știi și dacă vrei să le joci într-un anume fel. Într-un fel periculos. Cred că singurul care poate merge până la un punct însă, pe varianta asta de păpușă creată pentru a fi manipulată, dar care și-a tăiat corzile... Este doar Victor Ponta după Revoluție. Nicolae Ceaușescu, să știți, a fost într-un mod oarecum similar creat de niște băieți din PCR să fie manipulat, după care și-a tăiat corzile și a devenit dictator. Bună ziua, Alin! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu, dacă aș fi drag, acum aș propune pe Victor Ponta. Pe... Domnule, trimis în judecată, Victor Ponta. Eu vă spun părerea mea acum, dumneavoastră, Consiliul drept. Păi considerați, dumneavoastră, dacă, deci, cum să, cum să nominalizezi pe cineva care... Doamne, da, da ascultați-mă da. puțin, Eu problemă cu legile țării, cu Constituția, mm. nu mai vorbim de morala acestei țări. Doamne, nu trăim în Bangladesh. Așa. Iertați-mă, nu trăim facem parte domenirea. din aceeași țară. Deci dacă, dacă dumneavoastră îmi spuneți asta, Alin, înseamnă că eu și dumneavoastră nu avem aceeași viziune în legătură cu viitorul nostru. Nu, eu considerând următorul aș vă următor pune de Victor Ponta. Dacă în urma tragediei de la colectiv a trebuit să pice un guvern ca să fie bine în țară, a venit guvernul Cioloș, țara și-a luat, sau, na, strada și-a luat țara înapoi, eu cred că în urma alegilor, din de acum o săptămână sau două săptămâni cât au fost, dar consider că țara trebuie să ia guvernul înapoi. Victoria PSD-ului se datorează în primul rând guvernării lui Victor Ponta. Ca primis nu cred. A nu cred. Și părerea mea. Înțeleg, a, înțeleg ce spuneți? 50% dintre cei care o au participat la vot. Mie mi se pare evident că Victor nici nu se pune problema, chiar el însuși a spus-o, motivând chestia asta cu problemele lui penale, dar vă spun în felul următor. Dați timpul înapoi, 2 ani, până, până după alegerile din 2014, alegerile prezidențiale, când în PSD a izbucnit o, cum să zic eu, la ei se întâmplă la intervale regulare, o recurentă, să zicem așa, noaptea cuțitelor lungi, în care Ponta și Dragnea au fost pe punctul să se sfâșie, iar Dragnea, care e, e un foarte bun animal politic, a simțit că nu e momentul să facă așa ceva. Și a zis, fight another day. Și l-a lăsat pe Ponta mai departe prim-ministru, Până când a plecat ăla din diferite motive Că l-a luat de neau, că a ieșit lumea în stradă Că s-a întâmplat o tragedie Nu mai contează în momentul de față Dragnea e un strateg foarte bun din punctul ăsta de vedere al luptei politice Fie și doar pentru faptul că gândește în, în, în anticipație La fel ca un șahist Ceea ce nu fac mulți politicieni din țara noastră, din păcate Bună ziua, Sebastian! Bună, Moise! Vă ascultăm! Uh, uite, să știi că... De luni după alegeri l-am cu foarte mare atenție pe Dragnea și uh, parcă am descoperit alt, uh, alt Dragnea decât uh, ceea ce știam eu până acum despre el. Uh, aș convins că nu... Ce știați până acum el? despre el și ce, și ce ați descoperit? Mă nu. rog, aveam, aveam ideea că Dragnea e tipul psd perfect. No, no, așa, nu, nu, nu e. Nu e. Mare atenție, el a fost pedist din de la fus PD exact, inițial. PD, da, Să știți că acum vreo, iertați-mă că fac un scurt, scurt și după ahemântul nostru Sebastian. A vreau da. 8 7 8 ani de zile, Liviu Dragnea, era un parlamentar foarte isteț care făcea de exemplu un proiect de lege de care sigur că a uitat între timp. Mă amintesc de un proiect de lege pe care l-am discutat chiar cu el. Eu lucram la Antena 3 atunci, și a venit invitat la o emisiune și ne-am întâlnit. Un proiect de lege foarte deștept de alocarea banilor către teritori Astfel încât ei să nu mai poate fi împărțiți pe criterii politice Sigur că atunci exact. era în opoziție După no, no, no. care a uitat de astfel de lucruri Deci calitățile lui Liviu Dragnea Sau ale inteligenței sale Astea nu pot fi contestate Dar sigur nici faptul că e condamnat la 2 ani Nu poate fi contestat exact, exact, Nici faptul exact. că e trimis în judecată Și începe judecat exact. acum Pentru o a doua infracțiune ea se numește complicitate la abuz în serviciu și îi va fi foarte greu lui și fostei sale soții să explice unei instanțe sănătoase la cap că din greșeală și nu cu intenție au lucrat niște doamne secretare contabile ce au fost ele la PSD și au fost plătite din banii publici de la protecția de aici, copilului. Deci are o problemă mare de tot acum care vine vine. Spuneți-mi unde v-ați înșelat în legătură cu dragne acum. M-am înșelat în sensul în care a, deci de, de luni încoace aud un dragnea uh, care abordează uh, să spun eu poziția și postura postura de câștigător uh, mi se pare mie mai uh, foarte, mi se pare foarte calculat și foarte cald. Așa este, dar să știți că așa era și înainte. El, el juca scena aia în care îi zicea Julien, străinii, investitorii români. Acolo, acolo, acolo a fost o echipă de PR foarte... S-a dovedit că erau niște israelieni. Doamne, asta e. Cine pare bani să-i plătească, foarte bine -i plătească. că îi are. Deci el a, a fost instruit... El nu e un tip popular așa. Și s-a dus, a frizat, practic, această temă naționalistă excesivă, lansată de grupările Lughiță, de pe partea altă de Marian Munteanu, iar el doar a cochetat, s-a pupat cu ea puțin așa, exact. fiind antrenat în sensul ăsta. Dar nu, da. Dragnea nu are probleme de astea, doamne, că să, să vezi ai noștri, ai, la fel și ai lor, adică nu. Bun, deci dumneavoastră vi se pare acum calm și calculat. De așa mi se pare, să știi, mi se pare foarte calm și foarte calculat. Regret sincer, îți spun, acum, eu nu sunt nici PSD, nici nu PSD. Sunteți ardelea. Dar, regret sincer, <laughs> exact, sunt la maramureș. Regret sincer faptul că uh, are această condamnare, pentru că în situația acestui câștig a PSD-ului în, în alegeri, mi-aș fi dorit pot, pe el ministru. Uh -huh. Vedeți ce a fost mai întâi, oul sau găina? Adică e condamnat că e infractor sau e infractor că e condamnat? Regretați că e infractor sau regretați că e condamnat? Că n-am înțeles foarte clar. pur și simplu regret ambele. Și că e infractor și că e condamnat. Pentru că așa îi. El de vreme ce e condamnat este infractor. Deci cam asta e ordine. V-ați dat după cireșe acolo la dumneavoastră, dați liberi. E bine? E bine, uite, de aia nu v-au cucerit romanii. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Pe noi Oltenii ne-au cucerit, știți cum? Primii. 0372069599. Pe cine aș propune prim ministrul dacă a Dragnea, Bună ziua, Sorin. Bună ziua am înțeles că au adus o cohortă din... Uh, nu e vrăjeală, rupanii, nu există, din, uh, nu există asta, unități. Sunt așa de buni comercianți. Nu există, deci am verificat asta, e o legendă da. urbană, cum am că înțeles. ar fi venit vreo unitate militară staționată în Palestina, după aia în Dacia, nu în Oltenia, în Dacia. Deci nu, noi oltenii suntem originali, nu suntem niște evrei, dacă asta ați vrut să spuneți. Ai românilor. Da. da. A, a, ce vreau să vă spun? Ascultăm discuția pe care ați avut-o până acum. Vreau să spun așa, că oamenii ăștia din PSD. Sunt din punctul meu de vedere cei mai inteligenți și abil politic din România Sunt o chestiune au... diferită Inteligență înseamnă una, abil politic înseamnă alta da, Abilitatea presupune un grad de inteligență, e adevărat Bine, pentru că s-au pozat, au fost niște lupi Și sunt niște lupi care au pozat extrem de bine Și pozează în continuare în, blaie, în blană de oaie Ați văzut și... filmul Idiocasie? Uh, cred că da E celebru, nu e un mare film, dar e celebru prin subiect, cu un tip absolut mediocru, care printr-un accident ajunge într-un viitor da, da. în care lumea se prostise atât de tare încât el era genial în comparație cu ceilalți. Acum, judecați asta. Exact, dar... Sunt inteligenți pe sedicii, dar mai, și mai depinde și unde evoluezi, știi da, Așa, Da, așa este. Din fericire s-am evoluat cum trebuie în ultimii 27 de ani, dar asta e alt subiect. Eu, dacă aș fi domnul Dragnea, aș propune tot o femeie să fie prim-ministru, dar pe Caterina Andronescu. Mm. E o doamnă care nu are ambiții, nu va dori vreodată să devină șef de partid sau șef de stat e spre finalul Când are ambiții, să știți că vă înșelați Nu, da, nu ne-a adică nu cred că și le ar pune în practică. n-ar avea cum să și le pună în Doi, pract, doamna Andronescu are niște vulnerabilități de asemenea, se numesc dosarul Microsoft e, da, 2 Păi nici n-ar trebui o persoană care să nu fie vulnerabilă în Păi nu, dar vulnerabilitățile sunt a în partea o... altă la DNA, nu la Dragnea Uh, da, dar domnul Dragnea, cred că ar putea, pentru că are o imagine, apropo de ce vă ziceam, de blană de lucru în blană de oaia, are o imagine de doamnă, de doamnă profesoară care duce catalogul și controlează clasa, nu da? o imagine negativă Ai nu, nu, nu, nu, spuneți dumneavoastră, țării ăsteia, de ce nu mai are meseriași? Dar cine, înțelege, dar cine înțelege lucrul ăsta? Spune sării că doamna Andronescu a desfințat cineva... școlile de meserii de, da, pe care ne chinuim să înființăm de 2-3 ani. E deputat sau senator doamna Andronescu, deoarece a mandat, este, cine da. înțelege lucrul Așa. Nimeni. Da, aveți fost treptate, dar... Bine. eu pe dumneaieiaș propuneam că e o tipă care m-a răspuns cum să zic, servil tuturor Conducerilor PSD. Adică n-a făcut deși a fost propusă de Ionilescu, a lucrat bine și cu, Nostase, și cu Ponta. da domne, mai are calități. Deci dacă dumneavoastră credeți că doar astea sunt, aflați că doamna Andronescu este de la Severin, a terminat trei Traian pe care l-am terminat și eu. De deci, ce se pot găsi? Bună ziua, Ionuț. Ionuț? Da, sunt aici. Bună ziua și eu sunt aici, uh, vă ascult Eu nu, nu sunt de acord Cu absolut nimic De ce a spus uh, fostul vorbitor Cu doamna Andronescu, mi se pare cea mai proastă idee Alo, a, ah, ok, proastă ide idee Da, da, da, vă ascultăm Spuneți da. ideea dumneavoastră, poate în felul ăsta combateți mai bine următoarea uh, Într-adevăr, parcă și mie îmi pare un pic greu Că este infractor, dar nu neapărat Că a fost condamnat de cineva și a spus cineva Că e infractor, infractor că s-a ajuns Să facă anumite lucruri care să-l discrediteze din punct de vedere politic și să nu poată să continue pe un drum corect și bun, da. care să ajute pentru toată lumea A fost obligat de, de conjunctură, știți cum e, nu ne naștem așa. un infractor, societatea așa. ne face așa Atâta e, doar, e, doar e, că fiecare e, dintre noi la un moment dat pf, apelând la ceva ce ne dă natura și părinții, se numește liberul arbitru luăm decizii pentru noi corect, decizii corect. de a fi cinstiți sau de a-i călca -am pe lângă lege. și ținem în, ținem în calcul faptul că uneori trebuie să faci un compromis. Se pare că domnul Dragnea a făcut un compromis destul de mare. Eu sunt liberal, dar într-adevăr, într-o anumită măsură, îl stimez pe domnul Dragnea pentru modul în care și-a desfășurat viața politică și toate aceste schimbări pe care el le-a avut și le-a gestionat cu succes. Dar asta e din ciclu, ei au furat de... mai bine ca noi, știți? Mai știți celebra... Da, exact celebra... În ăsta. Exact A, ok, în păi nu, viitorul eu. liberalilor, cred că e în PSD, la cum merg liberalii. Adică au, ei vor avea două opțiuni, ori soarta pe ului liberalilor e în PNC. Da, acum, asta era cealaltă variantă. Nostru, Așa. Da. Revenind la subiectul nostru, eu consider că în momentul de față ar fi o decizie înțeleaptă din partea PSD să scoată în față ca prim-ministru un om tânăr, capabil, curat, și care să fie și interesat, să, facă, să, să, fie interesat să, să, să dezvolte ceva anume, să aibă acea ambiție. Păi trebuie de să dezvolte niște salarii și niște pensii. Primul lucru pe care trebuie să-l dezvoltezi Niște salarii și niște pensii Primul Deci trebuie, trebuie să umfle trebuie PIB-ul ca a... -a... Așa, -a vedeți așa, așa, așa, salarii așa. Și pensii. Așa. Eu consider că Sorin Grindeanu Ar fi un candidat destul de ok Nu știu ce putere are la nivel național Pentru că nu prea cunosc. Știu că în momentul de față El e președintă de Consiliul Județean la Timiș Și eu sunt un oltean din Târgu Jou, în Murta, în Am văzut ce, cum și-a desfășurat El până acum activitatea Și sincer să vă spun Nimic din ce a făcut până acum Nu a făcut greșit, incorrect sau imoral Ceea ce Dar pentru un PSD este mare lucru E o calitate în sine Exact Poate fi, e da, e da e chiar s-a vehiculat numele domnului Grindeanu. Eu nu l-am nominalizat pentru că dânsul nu e cunoscut la nivel național. Lumea nu știe nu ce e cu el. Și e, un, e o pierdere din punctul meu de vedere pentru PSD și na, pentru politica română. Bine, pentru să sperăm că va auzi, auzit, că... Dragnea. Deși ultima dată când am verificat să știți că vorbea în Parlament, deci e posibil ca emisiunea de astăzi să nu fie ascultat. Vă mulțumesc. 0372-06959. Bună ziua, Ștefan. Salut, Moise. Vă ascultăm. Uh... Am văzut un personaj lângă Dragnea, lângă Tăricianu, anume Daniel Constantin, care a fost un ministru al agriculturii foarte bun. De ce nu ar fi un viitor prim-ministru? Mm, nu cred că are cineva încredere în, în Daniel tânăr, Constantin. E și tânăr, arată da. bine. dar da. fi un fel de medveev al lui Putin, ceva de genul <laughs> Cu condiția de să la poate la fi ținut sub control Domnul Daniel Constantin a greșit grav Nu contezi nicio calitate Eu îl cunosc pe Daniel Constantin de pe vremea când lucra la o firmă Care făcea consultanță în fonduri europene Firma era al Voiculescu Dar omul chiar e profesionist pe domeniul ăsta După care l-a luat Voiculescu și l-a trăit în politică După care a ajuns pe postul de la Ministerul Agriculturii După care a fost în situația de a intra în conflict Cu fostul și oarecum încă patronul domniei sale Și l-a trădat Acum, ad adică l-a trădat în sensul că a ajuns voi la pușcărie. Acum, și l-au disfințat ea pe la Antena 3, a fost ceva, un circ, ca la ei. Acum, asta dacă ați în locul Dragnea, având în vedere și, această, și acest aspect al vieții domnului Daniel Constantin, l spune prim-ministru? În mod sigur. Mă așeza un, -aș un pic la procente, la ceea ce înseamnă accesarea fondurilor europene. A fost singurul, cred, dacă ceea ce spune presa e real, singurul care a avut un. Nu știu, un procent imens de accesare la fonduri europene pe agricultură și, în general, pe România. Deci nu mă refer la... Lucrați altfel. în agricultură? În niciun caz. Da. <laughs> nu lucrez în agricultură, nu sunt membru de partid. Ok. Dar am urmărit fără să vreau... Nu vă pot contrazice, nu vă pot contrazice și chiar pot să vă confirm faptul, sau mă rog, e și, e, a fost impresia mea, nu am mai avut de mult dialog cu domnul Daniel Constantin, dar atunci când a fost ministrul agriculturii mi-a făcut impresia că e un om bine intenționat. Cu toate astea, vă atrag atenția că în momentul de față el este un personaj secundar în toată acea alianță al de PSD, în care oricum al de e secundar. Deci el este secundarul secundarului, cum ar veni. E un punct de vedere și vă mulțumesc pentru el. Adrian, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, domnul Dragnea, în primul rând, mi se pare unul dintre cei mai buni strategi, poate chiar vârful a PSD-ului, tot ce înseamnă după 89 Clar, dar v-am explicat de, de ce, idiocrăsii, nu are cu cine să concureze în momentul de față. Așa e țara. A, a știut să revină, să se nască încă o dată, să moară încă o dată și tot așa și a ajuns în vârf. Acum, este mult prea inteligent și mult bun, foarte bun stratec să îl propună, să se autopropună. Nu o să o facă. O să o facă în sensul de un tânăr din partid, nepătat politic. Și blondă. Nu, blondă va fi la prezidențiale. Da! Păi, dumneavoastră n-ați înțeles. Cine are puterea în țara asta? Deși ba, constituția da? noastră facem cât la începutul emisiunii. Deși constituția noastră îi consacră o putere importantă, primului ministru. Constituția noastră până acum rareori a fost cu adevărat Respectat. respectată. Corect. Poziția președintelui țării, de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a țării și de coordonare de deci a serviciilor secrete restabilește cumva un echilibru care nici n-a existat vreodată în interiorul executivului. Președintele face parte din executiv. În altă ordine de idei, Adrian, îmi dați o bere peste trei ani dacă domnul Dragnea candidează la președinție, iar nu doamna Firea? Nu o să o facă niciodată. Doamna Firea o să candideze, din asta îmi dați mie două. Ok, s-a făcut. Pune și pe domnul Sorin Grindeanu prim-ministru. Mai sunați-mă peste. Nu, mai sunați-mă până atunci, dar peste 3 ani, sigur să mă sunați. Vă mulțumesc este pentru Vine la revedere. 0372069599 De ce sunt oare eu atât de bine dispus astăzi? Bună ziua, Alexandru! Bună ziua, Muișe! Vă Probabil ascultăm! că te la aperea de peste 3 ani. <laughs> nu, no, vine Crăciunul pe păi mine, nu aștepta atâta. Vă ascultăm, da, Alexandru. Hai să Trecem la subiect. Probabil, drag neam, am văzut toată lumea de acolo cu multele calități și am văzut Alexia. Dragnea, spun eu, va alege o personalitate mai mult cunoscută pe plan local și pe plan național, dar un om echilibrat probabil din zona Ardealului, un om care se poate opună președintelui cu aceeași molcămeală, mă gândesc eu, și în mod cert va putea fi... Dâncul, la el vă referiți? Nu neapărat Dâncul, poate altcineva din zona serviciilor secrete, producător sau fost șef al servicii unui serviciu secret Deci neapărat o persoană Iertați-mă că nu sunt atât de bun la chestiile astea Ce fost șef al serviciilor secrete Din zona Ardealului și molcomele Sau cum ați mai zis noastră deci, Aveți probabil în minte? Probabil va aduce un Haideți să nu dau nume acum da? Ba dați domnule va... că nu știe nimeni cine sunteți e, he, he, Nu uh, Bun Va fi probabil Nu, cel mai sigur va fi bărbat Nu să ne va fi o persoană Nu neapărat tânără cum își doresc foarte mult dar oricum din zona PSD-ului foarte apropiat de PSD. Vă gândiți dar la de, un ambasador de pe, din America? Gândesc că exact la un ambasador în America care ar fi fost la vremea respectivă un bun premier. După mm, pe care lui... Costa. Nu este genul pe care să-l controleze Dragnea, să știți. Da, dar este genul care va putea colabora foarte bine cu Dragnea. Mă rog, e o supoziție a mea. Dar okay. până la mea e că oricum e din zona, din zona transilvaniei. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. Bună ziua, Vasile! Vasile, Salut! Bună ziua, vă ascultăm! Salut! Părerea mea este în felul următor. Eu cred că el o să ocupe o Dragnea, o poziție pe la Senat, acolo, pe undeva. La Camera Deputaților! La Camera Deputaților! Și prim-ministru cred că o să-l pună pe dâncu eu așa își aș vede pe Vasile. Cred că Dâncu a fost chiar excitat la un moment dat cu această idee, începuse să se miște în sensul ăsta, a făcut și niște vizite de acreditare pe afară, în fine, și ar fi fost o variantă într-adevăr, dacă decizia ar fi fost cu adevărat la președintele Claus Iohannis. Dâncu era o variantă pe care Iohannis să o accepte pe algoritmul mă rog, enunțat mai devreme de Alexandru. Însă nu mai Bun, e cazul. Da, da. Nu mai e cazul. PSD-ul a rupt tot în aceste alegeri, deci președintele nu are mare lucru de spus, să știți. O, oricum o să surprindă multă lume numirea prim insului. De ce ziceți asta? Nu, așa, pare o, o simțim ca și popor. Da, o și să eu sunt de acord cu de dumneavoastră, mate. dar hai să mergem mai departe cu raționamentul, Vasile. Deci, de ce vrea Dragnea să surprindă multă lume cu această nominalizare? Și eu sunt de acord okay. că va fi o, -o surpriză. Ei nu o să poată să facă, lumea o să arate cu degetul, îți condamnați, îți judecați, au făcut multe lucruri. O să pun o persoană care e curată, nu dosare, nu nimic și ei din spate o să știe. Până aici suntem asta. de acord, adică eu sunt de acord cu dumneavoastră, ba mai mult decât atât, sunt de acord și cu un efect de surpriză pe care îl urmărește. Întrebarea e ca în Matrix, de ce? Lumea o să le sară în cap, și o să iese din nou în stradă. Dacă va fi unul care. A, oh, de ce l-ai ales pe el? De ce o să fie el? condamnat O să ajungem din nou ca de la colectiv. Ca să evite ea. un scandal, ziceți dumneavoastră. Exact, Atunci exact. n-are nevoie de o surpriză. Mi se pare că nu mergeți până la capăt cu raționamentul. Să știți că elementul surpriză, de cele mai multe ori, într-o chestiune strategică, să spunem, într-o desfășurare strategică, este important pentru a bate atenția de la ceva. De la ce? Bună ziua, Iulian! Te salut, Moise. Vă ascultăm. Cred că ar fi destul de important ca și persoanele de vârstă tânără să fie mobilizate la urnă și în sensul ăsta, cred că mi-ai Sursu ar prezenta oarecare intervăție. Vedeți că nu mai e la PSD. Cântă la alt Știu partid. Și l-ar putea, putea aduce înapoi. Nu cred. Destul de nu. destul Păi cum? Nu. Ce cât de? l capet mult pe orgoliu. Doamne, nu-l mai aduce. pe păi, Sturzu, el a fost padawanul lui Ponta. El s-a băgat acolo. Nu mai țineți minte? În da, 2014, Ponta l-a folosit pe Sturzu exact ca să-l atace pe Dragnea. După care a plecat la PRU cu Ghiță și cu Vlad Țepeș. Și s-a înțepat, dacă... Deci nu văd cum ar... Dar, dar sunt de acord cu dumneavoastră că după scorul ăsta bun obținut în rândul tinerilor, nesperat de bun pentru ei, Da, s-ar putea ca dragnea să gândească în sensul îmi trebuie cineva tânăr care să transmită un mesaj de întoarcere, de mulțumire către cei tineri care au votat uh, PSD-ul. Aici de cred de că nu greșiți. Ca perspectivă. ca perspectivă pentru următoarele. Corect și asta. Corect și asta. Într-adevăr, până în 2019, să știți, Statistic vorbind, e o statistică oarecum cinică, sper să nu se supere nimeni pe, pe mine Vor fi cu 1,3 milioane mai puțin dintre votanții de la aceste alegeri Și vor intra aproximativ 800 de mii votanți noi care depășesc vârsta de 18 ani Bună ziua Andrei Andrei? Da Bună da. ziua, ce mai faceți? Bine, conduceam conducem um... Așa da. Uh, cred că vorbești de firea destul de mult și cred că ar fi o opțiune excelentă pentru bucureșteni, pentru opoziția PSD. Vreți să scăpați de ea? Doamne ajută! Uh, e mi-ar mi fi ciudă să, să, să... Nu știu dacă, nu știu câți dintre să știu. Eu am lucrat cu Gabriela Firea, am fost producătorul ei niște ani de zile. Da. Mă rog, după care n-am mai vorbit de atunci, mi-a dat un semestru să a pe mine în campania de la locale. Și atât, altceva nimic, însă așa cum o știu eu pe Gabriela Firea, mi-ar mi părea rău să nu pună în practică ce a promis Chiar aș simți o oarecare mi frustrare Mi se pare că fiecare dintre noi trebuie la un moment dat să spunem electoratului dacă facem asta Dumnezeu, uite, din ce am promis atât am făcut Da, ar fi frumos Adică ar fi o ieșire uh. pentru Gabriela Firea din niște responsabilități cu care a câștigat capitala și chiar aș zice după aceea a contat foarte mult în scorul general al PSD-ului. Gabriela Firea, zic eu, este cea care a adus o bună parte a populației mai tinere și mai ales mai feminine care a votat PSD-ul de data asta. Dar scorul în București pentru PSD a fost mare. Este jos față de locale. Nu, față de locale a fost foarte jos. Nu. A avut 25%. Vedeți că sunt alte pondere. Vedeți că la locale nu au ieșit mulți București în la vot față de General. Da, așa este, nu au ieșit mulți. Pentru că sunt parlamentare, nu sunt locale. La locale de obicei este mai mult. Dar uh, scorul USR a fost mult mai mare la locale decât la General. Deci să înțeleg că dumneavoastră ați propune pe Gabi firea prim-ministru dacă ați fi Dragnea sau nu? Nu, cu siguranță Pentru că? Pentru că nu cred că poate să aducă o imagine bună a partidului. Dar deja a adus-o. O spun sociologii, să știți, nu eu. E după președintele Iohannis ca popularitate pe primul loc în clasa politică din România aerosau de asta, nu am văzut statistica. Ok, Eu trebuie să încheie emisiunea. Pe, Teodorovici. Pe cine? Te Teodorovici. Pe Teodorovici. Da. E din Gașca Ponta, nu cred că se va aduce către Teodorovici. Punctul meu de vedere. Vă mulțumesc tuturor. S-ar putea ca mâine chiar să avem posibilitatea să discutăm mai concret despre o nominalizare. Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.